Начальник виробничого відділу. А хіба ви не знайомі? Та ж Галя, Стефуракова, ота. а, -а, -а аж ударився у поле кость. Вона Васильівна? Ну, йдіть, ідіть. Ага, одну хвилиночку. Ви були вчора в театрі, коли виступав у той режисер. О, я з ним цілу позаминулу ніч прогуляв, товаришу скоробагатий. «То мудрий інженер. Він учора поїхав, мабуть, нічним». «Інженер?» – видивився Вадим Іванович на Костя. «Ага, може й інженер. А я не міг прийти. Якбито я був, знав. Пам'ятаєте у тому фільмі?» – я дивився вчора останній сеанс. «Є така сцена». Хлопчик хоче вистрелити в лелеку, а молодий офіцер вибиває йому пістолет з рук. Це ж, як би вам сказати, той офіцер – і я. А чорт побери, вічно та робота. Боже ж він учора в мене, отутво. І ні я його, ні він мене не впізнав. Яка то могла бути зустріч? Хлопчик з козубом суниць. Я так добре пам'ятаю, як нині. То він поїхав, кажете? Не можу сказати точно. Коли ми прощалися, він ще вагався їхати, чи ні? Я ще потелефоную до готелю. Гаразд, ідіть, Костю, ідіть, я поспішаю до складального. Ось які несподівані зустрічі бувають, думав Американ йдучи довгим коридором до виробничого відділу. За одну добу, і до того всього, ще й Галя стала Галиною Васильівною. Галя чекала на Американа. Її тільки що викликав директор у складальний цех, то заодно вона проведе Костя до начальника інструментального. Галя зачинила кабінет і пішла попереду, Костя, сходами вниз. «Бачите, американе, а ви журилися. То коли на мого запросите?» «Нині, Галина Васильівна, нині!» Вперше звернувся Кость до Галі офіційно. «Дайте тільки діткнутися до Фрезерного». «Не треба так, Костю. Хай для вас я буду і надалі Галею. Де ж ви банкет справлятимете?» «Банкет, не банкет?» а чарку ванелі вип'ємо. Прийдеш? До кінця зміни далеко, за цілий день ми ще не раз зустрінемося, відповіла Галя ухильно. Американ помовчав, потім зупинився. «Що хочете сказати, Костю? У вас такий таємничий вигляд?» «Таке щось до голови припливло. Слухай, Галю, щоб ти... Повіла, якби я взяв та й одружився. Було б сміху, добродію, правда? А що тут такого? Я теж ще думаю. Галя змовкла, бо самій стало дивно, що може про такі речі так просто говорити. Ну і зрівняла. Я старий, хоч сказати правду, нерозтрачений. Але ти? Вам інакше? «Захочете – знайдете!» – спохмурніла Галя. «А ми мусимо ждати, як ото на забаві, що хтось запросив до танцю». «Не треба надто перебирати. Що ви знаєте, Костю?» «Нічого не знаю, але мені здається, що досить тобі, добродію, у жалобі ходити. На твоєму місці...» Я того режисера не випустив би. Та перестаньте, спалахнула Галя. Що це ви всі змовилися? От ваш інструментальний, промовила холодно. Бачите у того чоловіка? Це начальник цеху. Підійдіть до нього, я йому про вас уже говорила. Знічений кость стинув плачима, вибачливо розвів рукою, і відійшов, круто повернувшись. Отак і поголос пустять, проказала роздратовано дивлячись услід Американові. Але ж у цю хвилину зм'якла, бо костові слова повторилися в свідомості, немов її власні. Хай справді, скільки я повинна жити сама. Ці слова вже були їй знайомі давно. Ними не раз озивалася до неї молодість і здоров'я. Проте ніколи не відкликалася на них, не могла навіть у думці допустити близькості з кимось чужим не Андрієм. Тому не тяжкою була для неї самота. А тепер? Чому тепер вона може себе спитати надивовільно, аж зухвально? Доки? І чому Нестор не здався їй чужим? Чому ось у цю мить згадалася і зовсім по-іншому, щиро і людяно, прозвучала просьба одного хлопця, Марка, яку той вимовив їй після смерті Андрія? «Я буду тобі добрим другом, Галю, добре?» Тоді обурилася. Чому не обурюється тепер? Чому образ гривастого юнака з гітарою так зримо постав перед нею? І вона зараз думає про нього. Що з ним? Що зробив Нестор з нею? Вивільнив її від добровільних пут самітництва. Але для кого? Для себе чи для неї самої? Стривожена відчуттям свободи, що несподівано нахлинула на неї і дала їй право самі розпоряджатися своїм життям, кидати виклик минулому, віддаючи йому як подачку обіцянку доброї пам'яті. Галя дорікнула собі в легковажності, черствості, такою вона себе ще не знала. Полегшення й жаль змішалися, скаламутились. Галя швидким кроком пішла на вмання, бажаючи втекти від себе, тієї іншої. Перейшла подвір'я, з ким освіталася, проходила цехами, забувши, в який мала зайти, не помічала людей. Стукіт-брязкіт був якраз до речі. Заводський гамір щільно окутав її, відділивши від решти світу, дав можливість заглибитись у себе. «Ай, справді, доки!» – вимовила вголос, «Усе життя до смерті?» Гострий біль за втраченим ще раз шпигонув серце і стих. На місці того смутку Задудніла порожнеча, куди спочатку несміливо просочилося, а потім прухким струменем ударило пекуче жадання радості, утіхи, щастя, ласки. Галя виразно побачила очі Андрія, та це були не ті, котрі весь час волали до неї з небуття.